Beteljesedett. Megindult az időnek menete, nyomai oly terhesek levének, hogy a történetíró vajmi könnyen rátalál, s mint a vétek órájához a bűbánó, fájó szívvel gondol vissza az eseményre, melyet sem eltagadni, sem elfeledni nem bír, legfőjebb számba veszi, s elmondja a nemzedéknek, tanuljunk belőle. A francia sasok Magyarországba röpülének, s mint tavasznak a fecske, a nagy Napóleon dicsőségének ezek valának röpülő hírnökei. Megriadt a nemesség, melynek lelkesülése az 1741-i babért hordá fején, Györnél találkozott a francia sereggel. Tehát ájult volt már ez a nemzet, hogy a pályabért elhullatál. Megváltozott Megváltozottán az idők járása, és körmei nélkül születék az oroszlán? Ne bántsátok, egy kis manőver akart lenni egy nemzet ellenében, s lett belőle 40 esztendős gyalázat. A nemesség megszalasztatott, s midőn az intézők látták az eredményt, bámultan nézték a bevégzett munkát, s nem bírták megítélni, hogy mennyi most már a kiszámítás, és mennyi az erőtlenség. A rémülésnek meg lett visszahatása, a geográfusok érezni kezdték, hogy inog alattuk a föld, és a politikusok nem mertek biztos pontot keresni rajta. Elvesztették bizalmukat a népvítészsége iránt, s elveszett a birodalomból 2151 mérföld és negyedfél millió alatt való. Soha drágább kísérletet, mint ez volt. A villám végigfutja a láthatárt, s a rémület egy perc alatt elmúl. Meg lehet, hogy a nemzetek életében fél század csak egy perc, hanem az ember azon idő alatt születik, növekedik. Az embernek oly hosszú ez az idő, hogy még arra is ráér, hogy megőszüljön benne, s ez időnek rémeként kíséri a sok baj közt a nemzeti szégyen. Megvolt az előszél, s az avatottak remegve várták a valót. Tihanyban voltak a szokott vendégek hívatlanul, mintha a bánat verte volna őket egy zugba, mint a nyájt, melyt előre megérzi a zivatart, s összedugott fejjel várja veszedelmét. Az apát minduntalan a mellékszobába hivaték, miutóbb szembetűnt festeticsnek és megszólítáz az apátot. Talán új vendégek érkeztek? Vendégek ám az Isten adták, katonák vagy micsodák, egyik a másikat éri. Bizonyosan keresztül akarnak menni a vizen, hihetőleg alkalmatlanok, és eleresztették őket. De bíz épp egészséges ez valamennyi, mondja az apát, s amint a cselédek mondják, reggel óta mindig a szigeten vannak. Szökevények, mondja a gróf, és bizonyosan nagyon kéheztek. Mutat nekik akkor, nem kenyeret, szánta Szántai Zsigmond a szomszéd szobában nézvén, hol éppen egy egészséges nyúlánk fickó állt jól megviselt insurrekcionális ruhában. – Beteg vagy? – kérdi megszokott halsány hangon az öreg. – Nem vagyok én nagyságos uram. – felel a kérdett, egyenesebb állásba húzódván. – Sebed volt talán? – Az sem volt. – Hol szolgáltál? – még odább a kérdést. A fölkelő seregnél szolgáltam, nagyságos uram. Hát elküldtek vagy eleresztettek. De csak úgy jöttem el, nagyságos uram, mint a többi. No, ugyan hogyan? Hát, győr alatt, mikor tegnap előtt összeütköztünk a franciával, azaz, hogy mink nem is ütköztünk, mert rezervában voltunk, hanem egyszer csak az a lárma volt, hogy szaladjunk, amerre látunk, csak az ellenség feléne. Ti aztán szívesen elfutottatok, ugye? Mondja halaványulva az öreg. Nem futottam bízén, nagyságos uram, mert éppen én mondtam a tisztnek, hogy nem azért küldtek minket ide, hogy fussunk. Mire, uram, a tiszt kikapta pisztolyát és felémlőtt, de helyettem a lovat találta. Erre a többi csak ugyan elrúgtatott, én pedig utóbb aló alól kimászván többet magammal hazatartottam, mert hát azt gondoltam, ha nem kellünk, hát minek ácsorogjak ott? Összenéztek az urak, s mint látták, hogy Szántai Zsigmond elhalványult, a többit is önkéntelenül meglepi a kínos előérzet. Te! Szólt halsány hangon az öreg. Mond, hogy hazudsz, adok száz forintot, és úgy elmehetsz, hogy soha rád nem ismerünk. Elvéhetném, uram, a száz forintját, de hát annak az ezernyi ezernek, aki utánom jön, mindenkinek át nagyságos uram száz forintot, hogy az igazat elhazudja? De hát, ha egy sem jön. Nagyságos uram, majd megvárjuk, estig megjön a többi, addig csukassanak be valahová. Menj csak Isten hírével, mondja Szántai az oldalszobában egy karszékbe bedővén. Ej, édes öregem, ne illetődjék meg, mondja festetics. Ez a kölyök hazudik. Méltóságos gróf, viszonzáz öreg úr. Ismerem én ezt a népet, míg a magyar ember egy hazugságot mond, tizet is köhint, s ez a fiú folyvást beszélt, mint a folyóvíz. Bekopogtat eközben egy veszprémi vendég, kitől az újságvágyók egy hangon azt kérdék. Mi újság? Szégyen és gyalázat! Mondja a vendég, skurtán elmondá azt, amit mi most már könyv nélkül tudunk. Mi lesz belőlünk, kiáltának föl valamennyien. Százezreknek kell meghalni, hogy a nemzetbecsülete a vérben újra keresztelkedjék. Mondja ihletet hangon az öreg, hátravetvén fejét, s a megszomorodott lélek kiröppent az elfáradt testből.